Sinisten baldima dugu eta gure gaitasunean, eta ilusio pixkat jartzen baldima dugu etxipena den lekuan, guk ere ezakigula noraino joite algiren, eta horre, hori erakusten du, beraz nork pentsatu gozuen egunta hori eta iru kilometro eskuz esku lotzen algin ituela, eta hori tenalba dugu, beraz bide luzeago luzeagoare uste dut iten aldugula, eta erraiten duena sinismena hartzen baldima dugu egun mila personek uste dut gehu aurreker ezakigula oraino joite algiren. Gure eskutako, erabaki dezagun, Erabakitzeko eskubidea, bon, Ipar Halea gai horren erdierdiangira Azpaldi aregira hor batzuta besteak zerbait lohtu nahiz uh, Ipar Halearen ezagutza instituzionala baten dako Eskolegiaren gaia hor da gibelan ere egungo egunarek ilan eta bueno, Gure eskudago, baina uh, ez behar bada oso ki, badira bestalde, alde uh, pentsatzeko da eskatzen dena egun batez lortzen aldela Uh, aski, aski mobilizazio bain bada. eta Ai. egungo eguna zen eta etapa bada, uhas bat urattzenzuggatsa uh, behar da azinatu, eta jende diferentak ezberdinak berdinak ez dute hemen badira eta agian uh, bideguszion bad ez dutenak berdin pentsatzen bena denek nahi dutenak parte hartu, Biharko eskolerriaz seg iizanen den uh, gehi Erran nahi, nahi du erri hau bere gero begira baduela proiektu bat eta bere libertateaz dela, eta nahiko lukela bere ber antolatu eta bai hizkuntzaldetik, bai pentsatzen dut politikan txartuz bai sozial, bai kultura, bai ekonomia aldetik eta raiteko ere adirazteko bai mundu guziari ez bai tezpada Espainia eta Frantziari baina mundu guziari erri bat dela hemen eta erri alde honek bai munduan ere bizitzeko eskubidea duela Sin izten dudalako gure herrian eta sinisten dudalako demokrazian, ez? Nik uste gizarteak gero eta aurreratuagoa daudela neurri hortan, jendeak parte hartu nahi du, jendeak erabaki nahi du, eta, eta horretara etorri naiz, nola ez. Thank you.